Bote pra caralho Passaria de de lá já feito ou trás? Ah, tra Traz suco pra E faz na casa dele lá? Ah, não, eu preciso de suco arrebentado eu preciso de suco escondido Se pegar pelas curas, ela tenta ali em casa Não, um cara do pai, né? Tem um cara lá... Ele tem um cara que... lá que vai ficar... Tem um cara de viagem, um pai de novo, que vai na rua O rapaz é de lá no governo e... Então o primo do rapaz, o primo do rapaz, não, não queria passar mais manga, tá ligado? O rapaz não bom, ah, ele fica e atrás a gente passar de rápido. Ah. A batatinha deve custar para tentar vender, né? É. A batatinha deve custar para tentar. A estratégia é preço, cara, naquela, naquela feira aí poder comprar barato. O cara pode comprar atrás, cara. Ah. Se fosse dar uma polícia para essa tão coisa. Yes, yes.